Микола Вінграновський Северинна Ливайко Роман Вибрані твори у трьох томах Том другий Видавництво Богдан Тернопіль 2004 рік Читає Тетяна Дюпіна Історичний міф Миколи Вінграновського Як у поезії, так і в прозі Микола Вінграновський, залишаючись собою, постійно приростає новими якостями, змінюється і раз у раз вибухає самовідкриттями. Таким вибухом став і його роман «Наливайко», вперше опублікований у журналі «Вітшизна» 1992 року. І у достойній міжнародної премії фундації Омаляни та Тетяни Антоновичів «Сполучені Штати Америки». Життя і долю Миколи Вінграновського, за всієї глибини його громадянських і національних почувань, визначають глибоко особиста місія, глибоко особисті мотиви. В тому значенні, що він, на відміну від багатьох своїх ровесників, а ще більше – неровесників, ніколи не відгукувався на попит, не писав на тему, хоч би модну чи важливу, не приймав соціального чи патріотичного замовлення, а творив тільки з внутрішньої потреби. Не інакше тільки як душа сама озоветься. Колись в останні роки Радянської імперії його послали в складі делегації УРСР на чергову сесію ООН. То був випробуваний прийом респектабельного підкупу творчої інтелігенції. Після таких поїздок, як правило, з'являлися книжки поезії або й романи, що викривали американський спосіб життя, а пізніше, в часи перебудови. Бодези засвідчували екзотичні враження та неабиякий кругозір авторів З підпора Миколи Вінграновського не вийшло нічого подібного Він не з тих, хто програмує себе на якусь мету Він просто є собою Але саме тоді, в закордонному інтерв'ю, відповідаючи на запитання, над чим працює, він відповів Працюю над історичною повістю про Наливайка, мого улюбленого героя української історії Відчуваю себе в боргу і перед історією, і перед сучасністю свого народу. Ту вину нашої літератури перед своїм народом гостро відчуваю і як свою особисту вину. Мушу її спокутувати разом з іншими. Маючи тепер текст роману, ми можемо зрозуміти, чому протягом багатьох років так вабила Вінграновського постать Наливайка і його доба. Адже йшлося про важливий етап консолідації української нації, коли процес це міг піти і не в тому напрямку, в якому пішов. Традиція київської держави вже була втрачена, нова ще не сформувалася. Йшлося про формування нової національної самосвідомості, для якої ще бракувало виразного державно-політичного ідеалу, не кажучи про врядувально-адміністративну модель. Йшлося про утвердження або втрату Тяглості історичного биття України Не зрівала ситуація вибору історичної долі народом Що могло бути ближчим Миколі Вінграновському Народженому для України почування Колись Мішель Монтень про головну книгу свого життя сказав Що не тільки він її писав, а й вона його писала Процес творення мистецтва є водночас і процес самотворення митця Результатом багаторічної праці Миколи Вінграновського став дивовижний твір, аналогію якому важко знайти в історичній романістиці. Це недавність історії, це магія історії, міф історії. Історія чиниться в ньому як простодушно-вигадлива казка і водночас як алгоритм певних суспільних і національних сил. У геополітичний ландшафт роману рельєфно вписалися різні національні стихії середньовічної Європи і Азії. Та водночас картина історії у Вінграновського, сказати б, радісно україноцентрична, при всьому незаздрісному відчутті її всесвітності. У романі Микола Вінграновський постав і знаним, і незнаним. Він опанував нове для себе мистецтво – мистецтво історичної панорами і хроніки, мистецтво оперування великою масою фактичного матеріалу, мистецтво розумування і філософствування навколо цього матеріалу. Водночас адекватна, достеменна історія – лише частина життя минулого в поетичному світі автора. Стаючи великою стихією його внутрішнього переживання, Історія фантастично збагачується безліччю, сказати б, незалежних від неї історії пригод людського духу і тіла, пригод різних живих істот і самих сил природи. І дещо ми знайшли б таке поєднання приголомшливої спостережливості і незборимої вигадливості. І в якому ще історичному романі про найдраматичніші моменти національної історії – Стільки кумедного, грайливого, легковажного, а водночас за цим розкошуванням творчої сваволі, точний моментальний знімок історичної грози і бентежна картина української долі. Після Юрія Яновського з його чотирма шаблями та вершниками в українській прозі фактично не було баталістів, хоч історичних і неісторичних бит описано безліч. Микола Вінграновський трохи, може, і несподівано виявив себе в Наливайкові чи не найбільшим баталістом у сучасному українському мистецтві, в усякому разі, найоригінальнішим і найазартнішим. Численні картини великих і малих сутичок у нього не тільки дають оптичний ефект скрупульозної панорами, а є спонтанним вибухом самої матерії оповіді концентруючи в собі патетику руху великих людських мас і мінливість долі окремої постаті, брутальність сукупної сили войовництва і щемливу цнотливість її смакування в автора, гострий драматизм і парадоксальний гумор. Водночас баталія Вінграновського, схрещення силових ліній історії, вузловий момент її динаміки – і він до самозабуття переймається її трагічною красою, хоч за всім десь несвідомо стоїть людська гіркота, як останній осад історії, а може, як єдине, що від неї залишається».